Наступного ранку о восьмій дзвонить будильник. І я встаю, щоб знайти щось зручне, але водночас гарне і прикольне. Зупиняю вибір на вільній білій футболці, яку заправляю у чорну плісеровану спідницю. І не забуваю про тоненький золотий ланцюжок із підвізкою написом «Дівчина осінь». І тоді, як Ноа подарував їй мені на день Валентина, це моя улюблена прикраса. Учора ввечері Но написав мені невдовзі після того, як пішов. О дев'ятій ми зустрічаємося внизу, щоб поснідати і правильно розпочати наш день чарівних несподіванок. Хапаю камеру і спускаюся ліфтом у фойє. Еліот описав би це словом «ультрамодерн». Чорні блискучі поверхні і білі стіни за стійкою адміністратора висить яскраве, сміливе графіті. У фоє повно народу. Я проходжу повздовгу чару тих, хто чекає на заселення. Більшість із них волочуть величезні валізи. Намагаюся вгадати, які пригоди чекають на цих людей, чи які пригоди вони пережили. Чи мандрують вони на самоті? А може це романтична подорож Європою? Сідаю на м'яку, обшиту оксамитом канапу у фойєї. Мені одразу впадає у вічі гілка прекрасних орхідей. Звісно, я не можу стриматися. Дістаю камеру і починаю фотографувати. Орхідеї – одні з моїх улюблених квітів, особливо білі. Якось на день народження Еліот купив мені орхідею. Свіжа, елегантна красуня, гордо розмістилася у мене на туалетному столику. На жаль, життя їй було коротким. Я швидко зрозуміла, як не просто доглядати за нею. Вона померла, бо я забагато її поливала. Наступного року Еліот подарував мені симпатичний сукулент і сказав, що якщо я і його примудрюся умертвити, то в мене більше ніколи не буде домашніх рослин. На щастя, і досі висить у кутку моєї кімнати, незважаючи на те, що я зовсім не доглядаю його. Еліот знає, що більшої відповідальності я не осилю. Дивлюсь на телефон уже дев'ята година двадцять хвилин. Знову оглядаю фоє. Нічого, ніяких ознак присутності ноги. Лише метушня і штовханина заклопотаного берлінського готелю. Не помічено ні фірмових потертих джинсів, ні білої блискучої усмішки мого бойфренда. «Напевне, він досі збирається, переконую сама себе. «Чи, може, якраз плануєш щось цікавеньке?» Я відкидаюся на канапу і чекаю ще десять хвилин, спостерігаючи за тим, як люди починають свій день. Привіт, Пенні! Голос вириває мене зі споглядання чужого життя. витягую шию і бачу Діна, який дивиться на мене поверх своїх окулярів. Очі в нього втомлені з кривавими прожилками. А чого ти тут? Ще не снідала? Зайця, сніданок подають лише до десятої, тож поквапся, якщо хочеш круасан. А то їх розхапають. Та ні, я чекаю, но ми поснідаємо разом, а потім підемо оглядати місто. А ти не побачиш його, щонайменше до полудня. Минулої ночі хлопці гуляли години до четвертої, а може й довше. І я здався о пів на четверту. Інге бається на канапу поряд зі мною. Чесно кажучи, це було занадто. Тому й потрібні темні окуляри. Треба випити кави. А ще б я не відмовився від сендвіча з беконом. Моє серце опускається. Та все ж я намагаюся видаватися веселою, поки Дін поряд. А, так, звісно, я геть забула. Ну, щось таки казав, що плани переносяться на полудень». І я затинаюся, бо намагаюся вигадати щось, щоб не виглядати такою ідіоткою. Може, поснідаєш зі мною? Я, звісно, і близько не красунчик, але можу зіграти кілька акордів на гітарі. Дін підводиться і намагається провести мене до столиків. Та я хитаю головою. «Ай, ні-ні, я оце подумала, що краще повернуся до себе в номер». Мушу зателефонувати батькам і сказати, що я жива. Ну, знаєте, якими бувають батьки. Вони забувають, що тобі вже не десять. Якщо не отримають звісточки від мене, надішлють поліцію чи армію чи, можливо, брата Тома. А ви лікуйте своє похмілля. Побачимося пізніше. Я зриваюся і йду до ліфта, щоб Дін не намагався переконати мене залишитися з ним поїсти. Усередині натискаю кнопку свого поверху і схиляюся на стіну, притулившись чолом до прохолодного скла. Навіть не знаю, що мене засмучує більше. Те, що Ноа не розповів мені, куди йде? Чи те, що не запросив мене? Чи те, що він розважався з друзями і не зміг зустрітися зі мною, хоча обіцяв, що цей один день буде особливим. І ми весь час будемо разом. Я перевіряю телефон, щоб подивитися, чи немає часом від нього смс-ки або пропущеного дзвінка. Але я і так знаю, що нічого немає. Коли я виходжу з ліфта, замість повернути праворуч до мого номера, я повертаю ліворуч і йду до кімнати «Ноа». Стою перед дверима і збираюся постукати – та рука завмирає за кілька сантиметрів до дверей. Я розвертаюся і йду до себе. Ноа ніколи не давав мені приводів хвилюватися. Тож я не хочу, щоб він думав, що я перетворююся на одну з тих набридливих дівчат, які мають знати про кожен крок свого бойфренда. Може, він ще збирається? Може, у нього справді змінилися плани? Він міг не запросити мене минулої ночі, та я підозрюю, що це була Блейкова ідея. А знаючи Блейка, у Ноа не було особливого вибору. Коли Ноа буде готовий, він прийде і знайде мене. Ніщо не зруйнує наш день чарівних несподіванок. Стрілки годинника проминають полудень і я приймаю те, що Ноа не готується і не планує нічого на сьогодні. Я вже пофарбувала нігті на руках і на ногах, літнім коралово-рожевим лаком, який приберегла спеціально для поїздки. Мільйон разів перевірила інстаграм і ватсап, оновила історію на снепчаті кліпами і фотками з готельного номера і зробила все, що могла, щоб відволіктися, не виходячи з кімнати. Бо ж раптом нога з'явиться. Я знову пишу йому смс-ку і питаю, де він, але відповіді не отримую. І я також дзвоню йому, але вже майже час вирушати на концертний майданчик, щоб перевірити звук перед сьогоднішнім концертом. Тож, шанс, що день чарівних несподіванок усе ж таки відбудеться, мізерний. Така безвідповідальність. Це зовсім не схоже на ноа. Намагаюся не концентруватися на цих думках, та щоразу, коли здається, що я вже заспокоїлася, мозок задає нові питання: а якщо з ним щось трапилося, а якщо йому боляче або в нього проблеми? З кожною хвилиною питань усе більше. Я знаю, що з божеволею, якщо залишатимуся в номері, де нема на що відволіктися. Я навіть не можу написати Еліоту, бо і так уже йому набридла. До того ж, у них із Алексом побачення. Навіщо псувати їм настрій моїми смс-ками? Я маю впоратися сама. Так, я маю впоратися сама. Думаю про те, щоб піти в номерно, але переконую себе, що він усього-навсього спить і не хотів би, щоб його будили. Не сталося нічого ж такого поганого. Зрештою, це його перші гастролі, звісно, він може розважатися. Мабуть, забув наставити будильник. Це нормально. Стіплюю зуби і відкидаю всі погані думки. Лускаю їх, як мильні бульбашки, ще до того, як вони встигають приземлитися в моїй голові. Хапаю сумку, камеру, ноутбук і вирішую податися до концертного майданчика сама, замість ходити туди-сюди готельним номером. Там точно буде хтось із команди, і я зможу зробити кілька кадрів для мого проєкту. Наприклад, підготовка сцени до прибуття нового. Перш ніж піти, я ще раз телефоную Ноа, але знову чую автовідповідач. Коли я приїжджаю в концертзал, Дін зустрічає мене широкими обіймами. Тепер він має кращий вигляд. Сніданок і кава оживили його. Пенні, що привело тебе сюди так рано? І я так розумію, коханий хлопець досі спить. Ага. Я вирішила лишити його спати, а тим часом трохи тут пофоткати І, можливо, поредагувати деякі знімки Наступного року я слухатиму курс фотографії І моя викладачка аж ніяк не зрадіє, якщо я повернуся ні з чим Слухай, а це чудово, що в тебе таке захоплення І пам'ятай, якщо тобі щось потрібно, я тут Гадаю, Ларі незабаром привезе хлопців на перевірку звуку Я киваю Йду до гримерки, витягаю з камери картку пам'яті і переписую всі фотки на ноутбук. Там є кілька наших знову кумедних фоток, які я зробила в аеропорту. А також ціла купа закулісних кадрів і те, що я минулого вечора наклацала з залу. Мені вдалося спіймати Лію, коли вона кружляла над сценою. Вона просто неймовірна на цій фотці. І відкриваю фотку у фотошопі і починаю бавитися з експозицією і кольоровими фільтрами. Мені завжди подобалося фотографувати. З тієї миті, коли батьки подарували мені перший фотоапарат. Одноразовий, який м'я фоткала на майданчику. Мені подобалося знімати людей без поперечення. Прокручувати коліщатку кутушки на задній частині камери, щоб підготувати її до наступного кадру. Редагування у фотошопі я почала освоювати лише торік, але це так затягує, я можу годинами сидіти за комп'ютером, щоб зробити крихітні вдосконалення моїх фоток. Більшість людей думає, що фотошоп існує для того, щоб із сприщуватих обличчя робити бездоганні, але його можливості значно більші. І я можу додати фільтри, відредагувати кольорову палітру, підправити погану експозицію і зробити фотографії яскравішими. Міс Мілс учила мене. У редагуванні фотографії працює правило «що менше, то краще». Та я все одно люблю з тим побавитися. «Вау! Просто вбивчий кадр!» Швидко обертаюся і бачу, що в дверях стоїть Лія і вдивляється в екран мого ноутбука. Напевне, я залишила двері відчиненими. Мені одразу захотілося захряснути ноутбук. О, ні-ні, не закривай. Чесно, справді прикольний кадр. М можна я зайду і погляну зблизька? Вона не чекає відповіді, заходить і сідає поруч. Тобі подобається фотографувати, так? Так. Тобто, так, я люблю фотографію. Я бачила вчорашнє шоу. Це просто щось дивовижне. Ти мала суперовий вигляд, а ви з Гейденом звучали ну, просто неймовірно, коли співали. Це так дивно, говорити компліменти Лії Браун. Я навіть не впевнена, чи хоче вона чути компліменти від мене. Та я точно знаю, що кажу чистісіньку правду. Хоча мені трішки ніякого в її присутності, і більш ніж трішки, і я її боюсь. Коли Лія на сцені, вона ніби якась надлюдина з іншої планети. Богиня, обдарована над природною красою. Але коли вона сидить отак біля мене, і я чую її дихання, це нагадує мені, що вона така ж людина, як і я – і я зовсім її не знаю. О, дякую, дорогенька, це так мило. Гейден дуже класний. Ти з ним знайома? Я хитаю головою. Ну так, хлопців зі скетч тримають на короткому повітку. Їхні менеджери найкращі в бізнесі. Хлопців не підловиш п'яними, як декого у ніч після концертів. Лія підморгує мені. А мій шлунок аж підстрибує, коли я згадую про нічні походеньки Ноа і Діна. Талія не помічає моїй реакції і продовжує. «Знаєш, у тебе талант. Я працювала з багатьма фотографами, але їм не вдавалися такі кадри. Можна?» Я киваю, і вона пролистує кілька фоток, аж доки дістається до тих, де ми з Ноа доріємо. «Ви такі милі!» І я рада, що у вас все склалося, Пенні. Справді. Вона кладе свою руку на мою, і я відчуваю, як від неї йде тепло. І я думала, що знаю дещо про Лію Браун. Але той вигаданий образ розвіюється на моїх очах. Дякую. Сподіваюся, ми таки милі. І я й досі сама не можу повірити, що у нас усе добре. Знаєш... Я вам заздрю, і вона усміхається мені. Це не саркастична усмішка, а щира, тепла усмішка. І повір, мені також не надто весело було прикидатися подружкою хлопця, якому я навіть не подобаюсь. І раптом я розумію, як тяжко їй було, хоча раніше ніколи про це не думала. Ноа сховався від світу бабусині оселі в Брукліні, лишивши Лію розбиратися з плітками щодо їхніх фіктивних стосунків. Вона мусила бути професіоналом, тоді як Ноа виявився аматором, який не витримав тиску і просто щес. «Не розумію, навіщо тобі було прикидатися? Та ж хлопці готові кидати тобі під ноги свої серця!» Вона усміхається. «Хм...» Якщо чесно, це не ті хлопці, з якими хочеться бути разом. Але більше я ніколи не прикидатимусь. Ти знала, що я звільнила продюсера, який влаштував цю авантюру? Воно того не було варте. Сподіваюся, ну а знає, наскільки йому пощастило. Дуже легко захопитися усією цією мішурою і забути про справді важливі речі. Гадаю, це мені пощастило, що він захотів взяти мене з собою. Та, знаєш, ми підтримуємо одне-одного. З надією дивляюся в її обличчя. Так, знаю, ви такі прикольні, що, капець, важко сердитися на когось із вас. О, чорт, ні, хоть зламала. Лія підстрибує з канапи і кличе асистентку. Клер, я зламала ні, хоть терміново поклич когось до мене. Потім вона повертається до мене. Пенні, мушу бігти, але давай якось іще перетнемося до кінця туру. Добре мати дівчачу компанію, бо чоловічої енергії аж забагато. Не можу стримати усмішки, бо думаю так само. Можливо, це не так і погано, що Лія тут. Так, було приємно погоманіти з тобою. Без проблем, Лялечко. Вона шла мені повітряний поцілунок і виходить з кімнати. Прислухаюсь до цокання її підборів. Чую голос. Його я впізнала безкрізь. Це Ноа. І він заходить у кімнату присоромлений. «Пен, мені так прикро!» І він сідає поряд і бере мене за руку. Блейк практично змусив мене піти в той бар, що він знайшов. Я не чувся, як уже була четверта ранку. Ми верталися в готель. Потім я наставив будильник, але, напевне, вимкнув його в вісні. Я зруйнував наш чудовий день. Цієї миті входить Блейк, пом'ятий у капюшоні, а тхни від нього, як від броварнії попільнички одночасно. Якщо чесно, Пенні, це була чудова ніч. І я підчепив ту німецьку ціпу, з якою познайомився після концерту, і ми зависали з нею та її друзями. Дін танцював на столі, а ну, а так впився. Я ще ніколи не бачив його таким бухим. Ми мусили волочити його в номер. Ну, Но благально дивиться на мене, тоді як Блейк продовжує розповідати про те, якою шаленою була минула ніч». Мені здається, Нуа хоче, щоб земля розверзлася і проковтнула його чи Блейка. Нуа стискає мою руку. «Нас чекає дивовижний день у наступному місті. Я обіцяю. Усі тісточка і визначні місця, про які тільки попросиш». Інстишує голос, щоб лише я могла його чути. Та, на жаль, Блейк ловить закінчення речення – «Тістечка! Визначні місця! Ти жартуєш, но. Це гастролі, а не шкільна екскурсія! Що за фігня?» Блейк витріщається на нога, а потім на мене. «Блейку, будь ласка, помовч хоч хвилину!» Блейк виходить з кімнати. Лишаємося тільки ми з Ноа. Ноа повертається до мене. «Пенні, будь ласка, скажи щось!» «Вибач, мені справді дуже шкода. Такого більше не станеться!» І я переборщив. Весь цей час я думаю лише про слова Лії, що дуже легко захопитися всім цим. Я не можу зупинити його. І не хочу, не хочу бути такою дівчиною. Йому 18, він живе своєю мрією і розважається. І я маю радіти за нього, інакше втрачу назавжди. Все нормально, не будь дурненьким, ну но... Я мала чим себе зайняти, і, незважаючи ні на що, у мене був чудовий день. Рада, що ти гарно розважився. Я всміхаюся, цілую його в губи і розкуйоджую волосся, та потім морщу носа. Але не буду брехати, і тебе страшенно смердить. Нога корчить Міну. Я не мав часу на душ. Лері розбудив мене, і от я тут». І я кидаю йому рушник, но ну, хапає його і цілує мене, прямуючи до душу, скидає футболку. І я широко розплющую очі і витріщаюся на його м'язисту спину, явно накачану не самим стрибанням на сцені, а в тренажерці. Ну а гмикає і кидає мені свою смердючу футболку. І я кривлюся, коли вона приземляється простісінько мені на обличчя, перекриваючи таке приємне видовище. Коли ми повертаємося в готель після концерту, уже пізно. Давно все ще кипить адреналін. Ми замовляємо в номер бургери і ледь встигаємо сісти на моє ліжко, коли лунає стуку у двері. Оце так швидкість, кажу я, коли Но відчиняє двері Діну. Привіт, Ноа. Привіт, Пенні. Нарешті я вас знайшов. Я маю щось для тебе, Ноа. «Думаю, це все!» І, крекчучи, він волочить у кімнату великий чорний пакет. Я повертаюся до Ноа і суплюся. Не розумію, навіщо Дін приволочив Ноа мішок сміття. «О, вау, дякую, чувак!» Ноа хапає мішок і зазирає всередину. Він до країв заповнений записками і подарунками від фанатів. «З божеволіти можна!» «Це все за сьогодні?» – Дін киває. «Так, вони цілий день щось приносили. Я подумав, ти захочеш глянути, бо буде ще більше. А я ж знаю, що ти хочеш тримати руку на пульсі. Здається, я навіть бачив кілька конвертів із твоїм іменем Пен». Дін підморгує мені. «Там є щось для мене? Справді?» Витріщаюся на пакет, наче він може бути радіоактивним. Кому це захотілося писати мені? Ноа підтягує пакет і висипає його вміст на ліжко. Майже вся біла ковдра встелена записками і подарунками. Я піднімаю малюнок, який привертає мою увагу. Це портрет Ноа кульковою ручкою. І настільки деталізований і живий, кожна рисочка, навіть ямочки на щоках, ретельно промальована синім чорнилом. «У тебе такі талановиті фани!» і Від захвату мені аж подих перехоплює. «Глянь», – каже Но, – «а оце тобі!» І він підсуває до мене жовтий конверт розміру А4. Нерішуче відриваю липучу стрічку і чомусь хвилююся. «Що ж там може бути? Хто б міг надіслати мені листа?» І я перевертаю конверт над ліжком, і з нього випадає кілька аркушів. Розгортаю їх. Та це ж роздруківка одного з моїх дописів з блогу «Дівчина онлайн». У кінці записка від руки. Люба Пенні, просто хотіла тобі написати, яким неймовірним натхненням ти була для мене, коли вела свій блог. Особливо мені полюбився допис, де ти писала про побачення з бруклінським хлопцем. І він подарував мені надію на те, що є справжнє кохання, і що, можливо, колись і я його зустріну. На початку року я також захоплювалася твоєю сміливістю. Так шкода, що тобі довелося видалити блог. Завдяки тобі я почала вести свій блог, і він ж ніяк не такий класний, як дівчина онлайн. Та якщо ти захочеш глянути, я залишу тобі посилання. Твоя подруга Анабель. Притискаю листа до грудей. Не можу повірити, що хтось написав мені. Це наповнює мене теплом і затишком. Я точно знаю, що збережу цього листа. «Що ж, діти, я йду спати», – каже Дін. «Пам'ятайте, завтра ранній підйом, на автобус не спізнюватись». «Звичайно, Діно», – відказує Ноа. Дін кривиться, коли чує своє прізвисько і махає рукою, зачиняючи двері. Но замовкає, про щось думає і супиться. І я знаю, що він вражений усією цією увагою. Йому це досі незвично, навіть після всього, що сталося. Цікаво, чи він колись звикне. Сподіваюся, що ні. Це ніколи не буде нормальним. Ковзаю поглядом по купі на ліжку і подивом помічаю ще один конверт із моїм іменем. Цей я розриваю уже з радісним перечуттям. Та радість перетворюється на страх, коли я читаю записку. Я опускаю її, ніби вона у вогні, шпурляючи якому гадалі. «Що це?» – різко повертається нога, В його очах тривога. Я хитаю головою і показую йому на листа. І він підбирає підкинути аркуш. Це роздруківка нашого приватного смс-листування. Деякі слова обведено, а якщо прочитати їх разом, вийде «Шуруй додому, Пенні, або пошкодуєш». Унизу підпис «Чиста правда». І чуваю, як мене трусить. Це те, чого я боялася. І я сподівалася, що обійдеться першим листом, але не так сталося, як гадалося. Чи означає це, що «чиста правда» тут, у Берліні? На мій подив Ноа не сердиться і навіть не здається роздратованим. Він спокійний, бере мене за руку і притягує ближче до себе. Спочатку я подаюся неохоче. Чому він зовсім не переймається? Та все ж розумію, що ніщо не заспокоїть мене краще за обійми Ноа. Він цілує мене в лоба. Для мене це доказ того, що це лише якийсь ненормальний. Тебе? «Ніхто не зачепить, обіцяю. Тепер, коли в нас є цей лист, ми віддамо його Ларі. Хай пильнує. Це також частина його обов'язків». Я киваю і тягну його за руки, щоб обійняв міцніше. Оце це правда. Ми реальні, а лист — чиясь хвора фантазія». «Ти справді думаєш, що це якась фанатка хоче, щоб я поїхала?» Ноа дивиться на мене з веселим вогником в очах, і я розумію, як по-дурному звучить моє питання. Звісно, є фанатки, які хотіли б прибрати мене з його життя. Я бачила, з яким захопленням і любов'ю натовп дивився на Ноа. Це межує з фанатизмом. Скільки фанаток уявляли себе на моєму місці? Будь ласка, не лишай мене сьогодні саму. Не думаю, що я зможу заснути, якщо залишуся сама. Я знаю, що так Ноа порушить правила, встановлені моїми батьками. Але також знаю, що він по-справжньому поважає мої почуття і не робитиме нічого, до чого я ще не готова. Я довіряю йому. На щастя, Ноа киває. «Зараз я приберу і будемо спати». Перегляну це все завтра в автобусі. Йду в ванну, умиваюся. Це гарне відчуття, змити себе сьогоднішній день. Поява чистої правди змусила відчути себе брудною, навіть якщо це, як каже нова, витівка якогось поживільного прихильника. Чищу зуби, обираюся у найм'якшу свою піжаму. Думаю про всіх дівчат, які хотіли попинитися тут. Мені стає сумно. Чи хотіли б вони цього? Якби знали, як це складно. Ти знала, що ти найпрекрасніша дівчина, яку я будь-коли бачив. Каже, ну, коли я в піжамі виходжу з ваной. Ти допомагаєш мені впоратися з усім цим. І він вказує на велетенський мішок з посланнями від фанатів, який він відсунув у куток. І я сідаю на ліжку поряд із ним. Ти не заслуговуєш на це. Продовжує він. Я обіцяю, що коли завершаться ці два шалені тижні гастроли, ми зможемо побути у двох. Самі. Ніяких страшних листів, готельних номерів чи мандрів без зупинок. Ти нарешті зможеш побачити Нью-Йорк літку. Влітку Нью-Йорк так само чарівний, як і на Різдво. А може, не смілюся сказати, навіть кращий. Звучить дивовижно, кажу засинаючи, поки він пестить моє волосся. Просто пам'ятай, Пенні, ти і я проти всього світу.